Apostoluen eginak liburutik. Senideek sintzo irauten eben, apostoluen irakaspenak entzuten eta alkarte bizitzan, hogia fatitzen eta otoitzean. Jende guztia izturik egoan apostoluek egiten ebezan hainbeste mirari eta ezaugarriaz, sinestted duun guztiak batasunean bizi ziran, eta dana dan enttzteen. Euren lur eta ondasunak saldu, eta guztien artean banatzen ebendidua, bakoitzearen beharri zanari egokionez. Egunero batu oiziran alkarregaz templuan, eta etxeetan zatitzen ebendogia, jatorduak pozik eta bihotza palez eginez. Jainkoa goresten eben eta herri osoak begionez ikusten zituan, eta jaunak, Egunetik egunera gehitzen eutzo zanal karteari, salbatzen zidanak. Jaunak esana...